מן הירדן ועד ירושלים. ויבוא דוד אל בית, ביתו ירושלים. וייקח המלך את עשר נשים כלקשים אשר הניח לשמור הבית. וייתנם בית משמרת ויכלכלם ועליהם לובה. ותהיינה צרורות עד יום מותן על מנות חיות. ויאמר המלך אל עמסה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 ויכה הוא בה אל החומש, ולישפוך מאה ארצה, ולא לו וימות. ויואב ואבישי אחיו רדף אחרי שבע בן מכרי. ואיש עמד עליו מנערי יואב ויאמר מי אשר חפץ ביואב ומי אשר לדוד אחרי יואב.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 ואביתר כהנים, וגם עירה היה עירי היה כהן לדוד.